Повернувшись додому, вже піднімаючись сходами, вона не почула дитячого плачу і сказала собі «Добре, дитина ще спить». Та раптом побачила, що двері розчинені ширше, ніж були. Нещасна мати все ж не знайшла в собі сили, щоб увійти, кинулася до ліжка. Дитина зникла. Ліжко було порожнє. Лишився тільки один маленький чудовий черевичок. Мати прожогом кинулася з кімнати, збігла сходами, почала битись головою об стіну і кричати «Моя дитина! У кого моя дитина? Хто забрав мою дитину?» Вулиця була безлюдна, будинок стояв окремо від інших. Ніхто нічого не міг їй сказати. Вона обігала все місто, всі вулиці, гасала цілий день несамовита, жахлива, обнюхуючи двері і вікна, як дикий звір, що втратив своїх малят. Захекана. Розкуйовжена, страшна сполом'я в очах, яке висушувало її очі, вона зупиняла перехожих і кричала «Доню моя! Моя дівчинка! Моя гарненька! Малесенька дівчинка! Я буду рабиною тому, хто поверне мені доньку! Я буду слугою його пса, і хай він з'їсть, мов, серце, якщо схоче!» Зустрівши кюре церкви Сенрімі, вона сказала йому «Пане кюре, я оратиму землю нігтями!» «Тільки поверніть мені мою дитину!» Це було страшне видовище у Дарду. Я бачила, навіть як плакав метр Понс Лебакер. «Прокурор, людина жорстока!» «Ах, нещасна мати!» Ввечері вона повернулася додому. Коли її не було, сусідка бачила, як дві циганки критькма піднялися до пакети з невеликим клунком у руках. Потім зачинили двері і поспішно втекли». І коли вони пішли в кімнаті пакети, наче плакала дитина. Мати радісно засміялася, мов на крилах злетіла по сходах, штовхнула двері, війшла. Страх подумати у Замість її тендітної маленької Агнеси, такої рум'яної, такої свіжої, цього дару милосердного Бога, на підлозі повзла якась потвора, гидка, одноока, кульгава. Від жаху вона заплющила очі. О, промовила, невже чи коли вони обернули мою доньку на цю жахливу тварину? Люди поспішили забрати маленьке страховисько, бо воно могло звести її з розуму. То було страхіття, порожне якоюсь циганкою, що віддалася чортові. На вигляд потвора мала років чотири, белькотала якоюсь нелюдською мовою, і то були зовсім незрозумілі слова. Шантфлері упала на підлогу схопивши маленький черевичок, єдине з усього того, що вона любила. Довго лежала скам'яніла, мовчазна, бездихана, так довго, наче була мертва. Раптом здригнулася всім тілом, вкриваючи свою святиню несамовитими поцілунками, зайшлася плачем так, ніби серце в неї розривалося. «Запевняю вас, що всі ми теж ридали!» Вона промовляла. «О, моя малесенька донечко!» Моя маленька, гарненька донечко. Де ти? Аж нам серце країлося. Я й тепер плачу, згадуючи про це. Адже наші діти – це наша і кров. Мій бідненький Есташа, ти такий гарний. Якби ви знали, який він милий. Учора він мені каже. А я хочу бути кінним латником. О, мій Есташику, що якби раптом я тебе втратила? Потім Шантфлері раптом підвелася і помчала по вулицях Реймса, вигукуючи «У табір до циган! У табір до циган! Покличте варто, щоб спалити чеклуну!» Та цигани вже зникли. Була глупа ніч. Про те, щоб наздогнати їх, годі було й думати. Другого дня за два льє від Реймса на пустиріщі між Ге і Тілуа знайшли рештки великого вогнища – кілька стрічок, що належали її дитині крапля крові та козячий послід. Напередодні була якраз субота. Більше не лишалося сумніву, що цигани влаштували на цьому пустіші шабаш. Разом із самим Вельзевулом жерли дитину, як це робиться у Магометан. Коли Шантфлері довідалися про ці жахливі речі, вона не заплакала, а тільки ворохнула губами, ніби хотіла щось сказати, але не змогла. На ранок її волосся посивіло. Ще через день вона зникла. Справді жахлива історія, озвалася ударда. Вона може примусити заплакати навіть бургунці Тепер зрозуміло, мовила жервеза, чому ви так боїтеся цих циган? І ви добре зробили, додала ударда, що втекли зі своїм есташем, бо ті цигани теж з полонії. Ні, втрутилася жервеза. Кажуть, що вони прийшли з Іспанії та Каталонії. З Каталонії? Можливо, відповіла Ударда. Полонія, Каталонія, Волонія – я завжди плутаю ці три провінції. Але те, що це цигани – певно. І в них, мабуть, додала Жервеза, зуби досить довгі, щоб їсти дітей. І я б не здивувалася, дізнавшись, що ця Смеральда теж ними потроху ласує. Те ще й корчить, при тому, свою чарівну гримаску. У її білої кіски надто хитрі вихватки, щоб за цим не крилася якась нечисть. Маєта йшла мовчки, поринувши в ту задуму, що буває ніби продовженням жалісливої оповіді і зникає тільки після того, як охопить усі тайники серця. Тим часом Жервеза звернулася до неї з такими словами. «Невже так ніхто й не дізнався, що сталося з Шантфлері?» Маєта не відповіла. Жервеза повторила своє запитання, шарпаючи її за руку і називаючи по імені. Маєта, здавалося, прокинулася від своїх думок. «Що сталося з Шанфлорі? машинально перепитала вона і, зробивши над собою зусилля, щоб зрозуміти суть цих слів, швидко додала. «Цього ніхто не знає». І, помовчаше, додала. Одні казали, що бачили її, коли вона виходила з Мрейси, з Реймса смирком через ворота Флешамбо. Інші. Ніби це було на світанку, і вийшла вона старою брамою Безе. же брак знайшов її золотий хрестик. Вона повісила його на залізному хресті в полі, де збирається ярмарок. Саме ця коштовність і занапастила її в 61-му році. То був подарунок украсення віконта Де Кормонтрей, її першого коханця. Пакета ніколи не розлучалася з тим хрестиком хоч би яких злигоднів вона зазнавала, дорожила ним, як своїм життям. І дізнавшись про цю знахідку, ми всі подумали, що вона померла. Однак є люди з Кабарелевод, які твердять, нібито бачили її, коли вона боса йшла по камінню в Париж. Але тоді вона мала б вийти Вельською брамою. Все це якось не в'яжеться одне з одним. Або ж я так гадаю, що вона справді вийшла через Вельську браму, тільки мертва. «Не розумію вас», – промовила Жервеза. «Вель», – відповіла Маєта сумною усмішкою. «Це річка». «Бідна Шантфлері», – здригаючись, сказала Ударда. «Втопилася». «Втопилася», – повторила Маєта. «Чи сподівався добра Гіберту, коли пропливав під мостом Тенке вниз за течією, співаючи в своєму човні, чи думав він, що настане день, коли його маленька пакета – Теж попливе під цим же мостом, але без пісні і без човна. А малесенький черевичок? – запитала Жервеза. Зник разом із матір'ю, – відповіла Маєта. Бідний малесенький черевичок, – промовила Ударда. Ударда, огрядна і чутлива жінка, цілком задовольнилася, побідкавшись разом з Маєртою, але допитлива Жервеза не вгавала. А страховисько? – раптом спитала вона Маєту. «Яке страховисько?» – перепитала та. «Маленьке циганське страховисько, яке чоклунки залишили шантфлері замість її дочки. Що ви з ним зробили? Сподіваюся, ви його теж утопили?» «Ні», – відповіла маєта. «Як, тоді спалили? Це було б справедливо, відомське поріді. «Ні, та ні друге, жервезо». Монсеййор, архієпископ, зацікавився тим циганським дитям, вигнав з нього біса, охрестив дитину, і відіслав до Парижа. Там його підкинули в ясла при соборі Богоматері. «Ох, ці єпископи, – пробурмотіла Жервеза, – дуже вчені, то й роблять усе не так, як інші. Ну, скажіть самі, у підкинути чорта в собор Богоматері. Бо то ж ясне діло був чорт, ця маленька потвора. Ну, а що маєту зробили з ним у Парижі? Мабуть, жодна милосердна людина не захотіла його взяти». Не знаю, відповіла жителька Реймса. Саме в цей час мій чоловік відкупив посаду сільського нотаріуса в берю, заваль її від міста. І ми більше не цікавилися цією історією, наче відгородилися, бо перед Берю стоять два пагроби серне, які заступають на від дзвіниці Реймського собору. Отак, розмовляючи, три шановні городянки дійшли до гребського майдану, не зупиняючись пройшли повсь громадянський требник Роландової вежі. І самі того не помічаючи, машинально попрямували до ганебного стовпа, навколо якого збирався все більший і більший натовп. Цілком можливо, що видовище, яке притягло в цю хвилину всі погляди, примусило б їх зовсім забути про щурячу нору про те, що вони хотіли підійти до неї. Та шестирічний товстун Есташ, якого маєта тягла за руку, нагадав їм про це – «Мамо», – позвався він, ніби відчувши, що щуряча нора ж далеко позаду. «А тепер мені можна з'їсти коржа?» Якби естаж був хитріший чи точніше, не такий ласун, то він би зачекав з цим запитанням до повернення в університет у дім метра Андрій Мюнд'є на вулиці Мадам Лаваланс. Тоді між щурячою норою та його коржем були б обидва рукави сени і п'ять мостів сіте. Але тепер… Це необдумане запитання перевернуло увагу маєти. «До речі», – вигукнула вона, – «ми забули про цю затворницю». «Підкажіть на мені вашу щурячу нору, треба ж віддати їй коржа». «А вже ж», – промовила ударно, – «це добре діло». Естаж зовсім не сподівався цього. «Егеш, це мій корж», – промовив він, тручись то правим, то лівим вухом в своїй плечі, що в таких випадках у дітей є проявом найбільшого невдоволення. Три жінки повернули назад. Коли вони підійшли до Роландової вежі, ударда звернулася до своїх супутниць. Не треба всім разом заглядати в цю нору, щоб не злякати затворницю. Ви вдавайте, ніби читаєте «Домінус» примітка «Господи» латинської, початок молитви. Із а я тим часом зазирну до неї у віконце. Затворниця, мене трохи знає. Я вам подам знак, коли підійти. Ударда вступила до віконця. І тільки не заглянула до келії, на лиці у неї відбився глибокий жаль. Звичайно, веселе відкрити обличчя так швидко змінило свій вираз і барви. Немов після яскравого сонячного проміння його раптом освітив холодний промінь місяця. На очі набігли сльози, рот скривився наче вона збиралася заплакати. За хвилину вона, притуливши палець до губів, подала знак маєті. Та підійшла схвальована, мовчазна, навшпиньки, як підходять до ліжки вмираючого. Справді, сумне видовище постало перед очима обох жінок, коли вони, не рухаючись і не дихаючи, дивилися крізь грати маленького віконця щурячої нори. Комірчина була затісна, більше завширшки, ніж завглибшки, склеписта, схожа зсередини на велику єпископську митру. На голій плиті, що правила за підлогу у кутку, зіщулившись, сиділа жінка. Її підборіддя спиралося на коліна, притиснуті схрещеними руками до грудей. На ній був якийсь широкий коричний мішок. Її довге сиве волосся, закриваючи обличчя, спадало вздовж ніг до самих ступнів. На перший погляд здавалося, що то не людина, а якась дивна річ чорніє на похмурому тлі комірчини, схоже чимось на темний трикутник, поділений денним світлом, що пробивалося крізь віконце на дві половини – темно і світло. То був один з тих привидів, занурених наполовину в пітьму і наполовину світло, які можна побачити у вісні або на химерних полотнах Гої. Блідих, зловісних привидів, що нерухомо сидять навпочепки на могилі або притулилися до град темниці. Це створіння не було схоже ні на жінку, ні на чоловіка, ні взагалі на живу істоту. То був тільки неясний образ людини, щось подібне до примари, в якій реальне фантастичне фантастично зливалося, мов, світло і тінь. Крізь волосся, що спадало до землі, на можна було розрізнити худий, суворий профіль, з-під одягу віднівся кінчик бусої ноги. судорожно, вскорчену на твердій, холодній, як лід підлозі. Той, хто дивився на цю людську подобу, яку ледве можна було розгледіти під скорботною оболонкою, мимоволі здригався. Ця постать, що ніби вросла в камінь, здавалося, вже не могла ні рухатися, ні думати, ні дихати. Сидячи, Скоцюрблена, січнево-холоднечу, без руху, на голій гранітній підлозі, під тонким полотняним мішком, без вогню, в темряві келії, криве віконце, якою пропускало тільки вітер, але не світило сонця. Вона, мов би, не страждала і нічого не відчувала. Можна було подумати, що вона стала кам'яна, як і її келія, зледяніла, як зима. Її руки були схрещені. Очі втуплені в якусь одну точку. На перший погляд, вона видавалася примарою, а коли придивитися пильніше, статуєю. І все-таки час од часу її посиніли губи, розтулялися в зітханні і тремтіли, але не так же мертво і безвільно, як тріпочі листя від вітру. Інколи її потьмініли очі, розплющувалися. І вона втуплювала свій глибокий, тужливий, зосереджений погляд у з надвору куток келії, погляд, який, здавалося, пов'язував усі понурі думки цієї скорботної душі з якимись таємничим предметом. Такою була істота, яку за її жалюгідне житло прозвали створницею, а за її одяг – «веретницею». Всі три жінки божерве, заприєдналася до маєти й ударди. Дивилися у віконце. Їхні голови заступали слабке денне світло темниці, проте нещасна не звертала на них уваги. Не треба її турбувати, пошепки промовила ударда. Вона молиться. Тим часом маєта розглядала з дедалі більшим хвилюванням цю виснажену, збляклу, скуйовджену голову, і на очі їй набігали сльози. Але це було б дуже дивно про вона, просунувши голову крізь грате віконця, їй вдалося зазирнути одним оком в той куток, до якого незмінно був прикутий погляд нещасний. А коли відхилилася, її обличчя було мокре від сліз. Як звати цю жінку? спитала вона в Ударді. Ударда відповіла: "Ми звемо її сестра Годула. А я", сказала Маєта, "я назвію її Пакетою шантфлорі. І, притуливши палець до губів, вона знаком запросила ударду просунути голову у віконце і заглянути всередину. Ударда зазирнула, і в тому кутку, куди був спрямований, понурений, несамовитий погляд затворниці, побачила маленький черевичок з рожевого шовку, вигаптуваний безлічу золотих і срібних блискіток. Слідом за удартою зазирнула жервеза, а потім усі троє, дивлячись на нещасну матір, залилися сльозами. Проте, ні погляди, ні сльози їхні не відвернули уваги затворниці. Її руки були все так же схрещені на колінах, її уста безмовні, очі пильно втуплені в одну точку. І тим, хто тепер знав її історію, цей малесенький черевичок, з якого вона не зводила очей краєв серця. Жодна з жінок ще не сказала ні слова. Вони не насмілювалися заговорити навіть пошепки. Це велике мовчання, це велике горе, це велике забуття, в якому все, за винятком однієї речі, зникло, справляло на них таке враження, ніби вони стояли перед вівтерем на Великтин чи на Різдво. Жінки мовчали, ладні впасти навколішки. Їм здавалося, що вони ввійшли до церкви у страсну п'ятницю. Нарешті, Жервеза, найцікавіша з трьох, а отже і найменш чутлива, спробувала заговорити з затворницею. «Сестру! Сестру Гудулу!» – тричі повторила вона це звертання, щоразу підвищуючи голос. Затворниця не ворухнулася. Жодного слова, жодного погляду, жодного зітхання, жодної ознаки життя. Удардаї собі звернулася до неї привітніше, ласкавішим голосом. Сестро, «Сестру!» – промовила вона. «Сестра, свята Гудулу!» Та сама тиша, та сама нерухомість. Дивна жінка, вигукнула Жервезе. Її не розбудиш і постріл. «Може, вона оглухла?» – промовила Ударда. «Чи осліпла?» – додала Жервезе. «А може, вона вмерла?» жервеза. а може вона вмерла сказала Маєта. «Немає сумніву. Що коли душа ще й не залишила цього нерухомого, зів'ялого, нечутного тіла, то вона в усякому разі сховалася в такі глибини, куди не доходять відчуття зовнішнього світу. «Що ж, доведеться залишити коржа на вікні», – сказала маєта. «Але ж який хлопчак, що добре, поцупить його? Як же її розбудити?» Стеж, увагу якого привертав досі маленький візок, що його тягнув великий собака, раптом помітив, що жінки щось розглядають у віконці. Малюка розібрала цікавість, він виліз на тумбу, став на шпеньки і, притиснувши пухле рум'яне лице до грату, гукнув. «Мамо, я теж хочу подивитись!» Почувши цей свіжий дзвінкий дитячий голос, затворниця здригнулася. Різким, швидким рухом сталевої пружини повернула голову, Її довгі ходючі руки відкинули з чола волосся, і вона спрямувала на дитину здивований погляд, сповнений вічі і болю, швидкий, мов спалах блискавки. О Боже мій! раптом ховаючи голову в коліна, скрикнула вона хрипким голосом, який, здавалося, розкривав її груди. Та хоч не показуйте мені чужих дітей. Здрастуйте, пані, поважно мовив хлопчик. Потрясіння наче пробудило затворницю. Сильний дрож пробіг по всьому її тілу з голови до п'ят. Зуби їй зацукотіли. Вона підвела голову, притиснувши лікті до стегу і обхопивши руками ноги, ніби намагаючи зігріти їх, сказала «О, яка холоднеча!» Бідна жінка зітхнула переняти великим співчуттям ударда. «Може принести вам вогню?» Та заперечила похитала головою. «Ось, трохи вина, випите! Воно вас зігріє!» – запропонувала Ударда, подаючи їй пляшку. Затворниця знову похитала головою, пильно подивилась на Ударду і кинула. «Води!» Але Ударда не полягала. «Ні, сестра, вода – напі... це не напій для січня. Треба випити трохи вина і з'їсти ось цього маїсового коржа, якого ми спекли для вас». Затворниця відштовхнула коржа, який подавала їй маєта – житнього хліба. «Нужбо!» – сказала жервеза, теж пронята жалем, розв'язуючи свою шерстяну накидку. «Ось накидка! Вона тепліша, ніж ваша! Надійте її на плечі!» На щастя, відмовилась від накидки так само, як одвина та коржа, і відповіла одним словом – «Мішок!» Але ж треба... «Вам якось відзначити вчорашнє свято», – заперечила добра ударта. «Я його відчула», – промовила затворниця. «Ось уже другий день, як у мене немає води». І, помовчавши, вона додала, «У свята про мене забувають. Добре роблять. Навіщо цим людям думати про мене, коли я не думаю про них?» Згаслі, жарень, холодний попіл. І ніби, стомившись від того, що стільки я говорила, вона схилила голову на коліна. Проста і співчутлива ударда, зрозумівши з останніх слів, що те все ще скаржиться на холод, простодушно повторила своє запитання: То що? Принести вогню? Вогню? перепитала веретениця якось дивно. А ви дасте трохи вогню і моїй бідній дитині, яка вже 15 років лежить у землі. Усе вона тремтіла, голос, її дрижав, очі блищали. Вона стала навколішки і раптом просягла блідуху до руку до Есташа, який здивовано дивився на неї. Заберіть цю дитину!» – вигукнула вона. «Тут зараз прийде циганка!» Затворниця припала обличчям до підлоги, лоб її вдарився об плиту, наче камінь об камінь. Жінкам здалося, що вона вмерла. Але через хвилину затворниця заворушилась, і жінки побачили, як вона на колінах і ліктях поповзла в куток, де був малесенький черевичок? Жінки не наважилися зазирнути туди. Більше не бачили її, але чули незлічені поцілунки і зітхання впереміж з нелюдськими криками і глухими ударами. Ніби вона билась головою об стіну. Після одного з таких ударів, настільки сильного, що всі три жінки здригнулися, все стихло. «Не вже вбилися?» – промовила Жервеза. І, зважившись просунути голову у віконце, гукнула Сестро, сестро гудуло, сестро гудуло, повторила й Ударда. Боже мій, не ворушиться, зокнула жервеза. Невже мертва? Гудуло! Гудуло. Маєта, яка досі від хвилювання не могла говорити, зробила над собою зусилля і сказала Постривайте. Потім, нахилившись до віконця, покликала. Пакету! Пакету, шантфлері! Дитина, яка безтурботно до мене тліючий гніт петарди і викликає вибух, що запалює її очі, не лякається так, як злякалася маєта, побачивши, яке враження справило це ім'я. Раптово кинути в комірчину сестри гудули. Затворниця здригнулася всім тілом, стала на босі ноги і стрипнула до вікна. Очі її горіли таким вогнем, що зирвелася. Жервеза, ударта та маєта з дитиною подалися назад до парапету набережної. Зловісне обличчя затворниці тісно притулилося до град віконця. «О!» – несамовито сміючись закричала вона. «До циганка мене кличе!» В цю мить сцена, що відбувалася біля ганебного стовпа, перевернула погляд затворниці. Жах спотворив її обличчя. Вона простягла крізь грати кощеві руки, і закричала голосом, що скоріше нагадував передсмертне хрипіння. «Знову ти, циганське поріддя! Це ти мене кличеш, крадійку дітей! То будь же ти проклята! Проклята! Проклята!» Глава четверта. Сльоза за краплю води. Ці слова ніби зв'язували дві сцени, які досі розгорталися паралельно й одночасно, кожна на своєму коні. Одна, про яку ви оце прочитали у щурячій норі, Друга, про яку зараз прочитаєте на сходах ганебного стовпа. Свідками першої було тільки троє жінок, що з ними читач щойно познайомився. Глядачами другої був весь той люд, що, як ми вже бачили, юрмився на Гревському майдані навколо ганебного стовпа та Шибениці». Поява чотирьох сержантів, які з, з 9-ї години ранку стояли на своєму посту з чотирьох боків ганебного стовпа, свідчила про те, що тут мало бути якесь видовище, коли не повішення, то покарання, канчуками або відрубування вух. Словом, щось цікаве. І юрба так швидко зросла, що оточені тісним кільцем сержанти не раз були змушені, як тоді казали, стискувати її ударами важких нагоїв. І крупами коней Але натоп, який уже звик Довго чекати Прилюдних страт Не виявляв надто великого нетерпіння Люди розважалися тим Що розглядали ганебний стоп Дуже своєрідну і просту споруду Порожнистий кам'яний куб Заввишки 8 футів Кілька дуже крутих Сходинок З каменю Що їх звичайно називали сходною Вели на горішню площадку де було видно горизонтально прикріплене дубове колесо. Засудженого до кари ставили навколішки, скрутивши за спиною руки, і прив'язали до того колеса. Коловорот, схований у середині невеличкої будівлі, надавав руху дерев'яному стержню, який обертав колесо, тому обличчя покарану було видно з усіх кінців Майдану. Це звалося «крутити злочинця». Як ми вже знаємо, ганебний стовп Гревського Майдану був не такий вигадливий, як ганебний стовп ринку. Тут не було ніяких архітектурних прикрас, нічого монументального, ні даху із залізним хрестом, ні восьмигранного ліхтаря, ні струнких колонок, що під самим дахом розквітають капітелями у формі листя аканта і квітів, ні химерних і страхітливих ринок, ні дерев'яного різблення, ні витинчу, ні скульптури, глибоко врізаної в камінь. Глядачі мали вдовольнятися чотирма стінками з дрібного каменю, з двома виступами із піщанику та жалюгідною теж кам'яною шибеницею і голою, і поганою. Мізерна пожива для любителів готичної архітектури. Щоправда, шановні роззяви середньовіччя якнайменше цікавилися архітектурою і дуже мало дбали про красу ганебного стовпа. Нарешті прибув засуджений, прив'язаний до задка воза. Коли його вивели на площадку, прив'язали мотузками та ремінцями до колеса ганебного стовпа, коли його стало видно з усіх кінців Майдану, пролунало несамовите гигикання, змішане з реготом і глумливо привітальними вигуками. В засудженому впізнала Квазімоду. Справді, то був він. Ось вона, зрадливість долі. Бути прикутом до ганебного стовпа на тому ж майдані, де напередодні його в оточенні почту князі Цаганського, короля Алтинів та імператора Галілеї зустрічали вітаннями, оплисками і одностайно обрали на папу та князя блазні. Та можна не сумніватися, що жодна людина з цієї юрби і навіть він сам, то тріумфатор, то засуджений, не здатний були зробити таке порівняння. Для цього потрібен був Гренгуар з його філософією. Незабаром Мішель Нуаре, присяжний глашатий нашого володаря-короля, примусив замокнути цей набрід і згідно з розпорядженням та наказом пана Приво оголосив вирок. Потім він із своїми людьми в коротких ліврейних куртках Відійшов за віз Квезьмону лишався байдужий Він навіть оком не кліпнув Те, що тоді мову канцелярії кримінального суду Називали силою і міцністю пут Тобто ремінці та ланцюги Врізалося йому в тіло І він зовсім не міг опиратися Ця традиція тюрем і каторги існує досі Ми народ цивілізований, лагідний, гуманний І нині старанно бережемо наручники Не кажучи вже про каторгу та гіліотину. Квезьмоду давав штовхати себе, тягти нагору, в'язати, скручувати. На його обличчі не можна було побачити нічого, крім здивування дикуна чи ідіота. Всі знали, що він глухий, але тепер скидався ще й не сліпого. Його поставили навколішки, на круглу дошку, він скорився. З нього здерли куртку і сорочку, оголивши до пояса він не опирався Його оплутали ще раз ременями З усякими пряжками Він дав стягти себе і зв'язати Тільки час від часу Він голосно супів немов теля, голова якого Звисає з воза різника І телепається з боку на бік От дурень Сказав Жан-Фроло Вітряк Своєму другові рубену Пуспену Цілком зрозуміло, що обидва школярі Супроводжували засудженого Він тямить стільки ж, як хрущ Посаджений у коробку Шалений регіт пролунав у юрбі Коли люди побачили Оголений горб Квазімодов Його верблюдічі груди Гострі порослі волоссям плечі Не вщух ще той гамір Як на поміст зійшов Кремезний міцний чоловік У лівреї з гербом міста І став біля засученого Його ім'я вмить Облетіло юрбу То був метр П'єра. Тортерю Присяжний кат Шотле. Він почав з того, що поставив в одному з кутків ганебного стовпа чорний гіпсовий годинник, верхня чашечка якого була наповнена червоним піском, що струмком сипався до нижньої. Потім скинув із себе двокулірний плащ, і всі побачили, що з його правиці звисає тонкий нагай. Скручений з білих, довгих, лискучих, вузловатих, сплетених ремінців, які закінчилися металевими кіхтиками. Лівою рукою Кат не дбало, закачав рукав правої до самої пахви. Тим часом Жан Фролоп, піднявши над топом свою біляву кучеряву голову, для цього він виліз на плечі Робенові пустено, кричав «Шановні городяни і городянки, підійдіть, подивіться! Ось зараз у цю мить почнуть шмагати метра кобрата, пана архідиакона, Жозайського. Квезімоду. Чудовий зразок східної архітектури. Спина, купол, ноги, мов кручені колони. Юрба зайшлася реготом. Особливо сміялися діти і дівчат. Кат тупнув ногою. Колесо закрутилося. Квезімоду похитнувся в своїх путах. Тупий подив, що відбився на його потворному обличчі, ще більше посилив регіт навколо. Раптом коли колесо повернулося так, що потворена спина Квазімоду опинилася біля метра П'єра, Кат підніс руку. Тоненькі ремінці, наче клубок вужів, пронизливо свиснувши в повітрі, люто шмагнули спину нещасного. Квазімоду підскочив на місце, немов зненацько прокинувшись від сну. Тепер він починав розуміти. Корчився в своїх путах. Судорга здивування і болю вкривали його обличчя. Але він навіть не зойкнув. Тільки відкинув голову назад, повернув її праворуч, потім ліворуч, як це робить ужаленим гедзем, бик. Слідом за першим ударом був другий, за ним третій, а там ще й ще без кінця. Колесо все крутилось, а удари сипалися дощем. Ось брізнула кров. Було видно, як вона безліч у потекла по смуглявих плечах горбання, а тоненькі ремінці, звиваючись і розтинаючи повітря, Розбризкували краплі її в натовп. Квезі здавалося, доздавалося знову збайдужів. Спочатку він непомітно і без великих зусиль спробував розірвати свої пута. Було видно, як спалахнуло вогнем його око, як напружилися м'язи, як напнулося тіло і натяглися ремні та ланцюги. То було могутнє, страшне, очейдушне зусилля. Але перевірені пута витримали. Вони тільки затріщали та й годі. Знесилений квазі знову об обм'як. Вираз тупого подиву на його обличчі змінився виразом гіркого, глибокого суму. Він заплючив, що своє єдине око схилив голову на груди і завмер. Після цього він уже не рухався. Ніщо не могло вивести його із зацепеніння. Ні кров, що цебініла з нього, ні удари, що падали на нього з подвійною люттю, ні оскаженіння ката, якого збуджувала і п'янила власна жорстокість та завдавана іншому мука. Ні свист жахливого нагая, гостріший і в'їдливіший, ніж дзещання отруйних комах. Нарешті, убраний у чорне верхи на вороному коні, судовий виконавець шатле, який спочатку екзекуції стояв біля сходів, простяг до піскового годинника свій жезл із чорного дерева. Кат припинив тортури. Колесо зупинилося. Око Квазімодо поволі розплющилося. Покарання закінчилося. Два помічники присяжного ката обмили закривалені плечі засуджено. Помасили їх якоюсь мазю, що одразу ж затамувала кровотечу. І напнуло на нього щось подібне до жовтого полотнища, схожого на ризу. Тим часом П'єра Тортерю струшував на бруківку, кров якою був просякнутий його канчук. Та не все закінчилося для квазімоду. Він ще мав перетерпіти біля ганебного стовпа ту годину, яку так справедливо додав Флоріан Барбадієн до вироку месіра Робена Дестутвіля. Все це на славу старовинного афоризму Жана Декюмен, який пов'язував психологію з фізіологією. Сурдус абсурдус примітка, глухий, дурний латинською. Отже, пісковий годинник перевернули, а гробання лишили прив'язаним до дошки, щоб до кінця виконати вирок правосуддя. Простоліт у суспільстві, особливо у середні віки, те саме, що дитина в сім'ї. Доки він перебуває в стані первісного незнання, морального і розумового неповноліття, про нього можна сказати як про дитину. Цей вік не знає співчуття. Ми вже згадували про те, що Квазімоду ненавиділи всі. Щоправда, на те були свої причини. Навряд чи був серед цього натупу хоч один глядач, який не вважав би, що має право скаржитися на цього злого горбання собору Парижської Богоматері. Появу Квазімоду біля ганебного стовпа Юрба зустріла загальною радістю. А жорстоке катування, якого він щойно зазнав, його жалюгідний стан – ні з не розчулили натовп, навпаки. Ще дужче розпалили ненависть, озброївши її жалом глузування. І тільки не було виконана громадська помста, так ще й досі висловлюються квадратні ковпаки, примітка. Тобто судді, які носили квадратної форми головний убір. Як настала черга для тисячі особистих помст. Тут, як і у великому залі, Особливо шаленіли жінки. Усі вони були сердиті на дзвонаря, одні за його злісні вихватки, інші за потворність. Останні лютували найдужче. У антихрестова пика. репетувала одна. Відьмак на метлі, кричала друга. Ох, яка похмура крива морда! горлала третя. Його, певно, обрали б папою блазню, коли б це було вчора. Ну гаразд, міркувала казбабця, отакий він біля ганебного стовпа, а яка буде у нього пика на шибениці? Коли вже тебе накрив твій дзвін і зажене на сто футів під землю, проклятий дзвинарю. І це такий диявол дзвонить до святої вечерні? Глушман, горбань однокий, страховисько. Така пика примусить жінку скинути дитину швидше за всі ліки та зілля. А обидва школярі, Жан Вітряк і Робен Пуспен, горлали старовинну народну приспівку «Вішальнику мотузка потворі вогнища». Тисячі образ, вигуки, прокляття, глузування та каміння сипалися на нього з усіх боків. Квезі був глухий, але бачив він добре, а людь Юрби відбивалася на обличчях не менш сильно, ніж у словах. До того ж, удар каміння – Виразно доповнювали регіт. Спочатку дзвонар стримував себе, але мало-помало терпіння його, що вже було загартоване під нагаєм ката, похитнулися і відступили перед усіма укусами цих комах. Так астурійський бик, байдужий до атаки Пікадора, лютіше від укусів собак та уколів бандерильів. Погрозливим поглядом повільно окинув натовп але міцно зв'язаний, він не міг самим поглядом відігнати всіх цих хмух, що ятрили його рани. Горбань почав борсатися в своїх путах. І від його шалених ривків затріщало на брусах старе колесо ганебного стовпа. Та від цього насмішки гикання стали ще дужче. І тоді нещасний, наче прив'язаний на ланцюг дикий звір, що не може розірвати свого нашийника, Заспокоївся. Тільки час від часу люте зітхання здіймало його груди На обличчі в нього не було ні сорому, ні збентеження Він був надто далекий від людського суспільства І надто близький до первісної природи, аби знати, що таке сором Та чи й можна при такій потворності відчувати сором? Але гнів, ненависть, відчий поволі запинали його бритке обличчя хмарою що дедалі густішала, наелектризовувалася, спалахувала тисячою блискавок в оці того циклопа. Однак ця хмара на хвилину прояснилася, коли Горбань побачив священика, що верхи на мулі пробирався крізь натовп. Обличчя засудженого одразу полагіднішло. лють, яка душила його, змінилася дивною сповненою ніжності, розчулення і великої любові. І чим ближче під'їздив священик, тим яснішою, виразнішою, променистішою ставала та усмішка.